Розділ 33. Ну і. запитав джубал. Що ти зробив? Приєднався? «Чорто з два. Я одразу ж пішов. Кинувся до вхідних дверей, згріб свій одяг та черевики. Забув сумку, але вже не став повертатися за нею. І, не звертаючи уваги на знак на дверях, вийшов та вскочив у ту трубу для стрибків з одягом в руках. З мене було досить. Я пішов, не попрощавшись. Радше, грубо. Я відчував себе грубим. Мусив піти. Я справді втік так швидко, що ледь не вбився. Ти ж знаєш, що зазвичай труби для стрибків... Ні, не знаю. Що ж, якщо ти тільки не встановиш її на якомусь рівні, коли заходиш, то просто повільно опускаєшся. Ну, як стікає холодна патока. А я не опускався, а падав. І це щонайменше з шостого поверху. Проте саме тоді, коли я думав, що припустився фатальної помилки, щось підхопило мене. Не сітка безпеки, якесь поле. Я навіть не плюхнувся. Але майку потрібно відрегулювати той пристрій. Чи встановити звичайну трубу для стрибків. Джубал відповів, «Я застрягну на сходах, якщо не буде ліфта». «Що ж, я не знав, що саме ця виявиться такою небезпечною. Проте єдиний інспектор з безпеки там – Дюк, а для нього все, що каже Майк, священне. Джубала, все те місце котиться в прірву. Їх усіх загіпнотизувала одна людина, яка зовсім не в собі». «Що з цим можна зробити?» Джубал пожував губу, а потім нахмурився. «Гляньмо спочатку, чи все ми проаналізували правильно. Що з усієї цієї ситуації стривожило тебе?» «Ну, усе». «Правда? Хіба це не було насправді щось одне? Головним чином, безневинний акт, в якому, як ми знаємо, немає нічого нового». І який, як ми можемо переконливо припустити, від самого початку відбувається у тому домі? Чи на тій землі? Вже впродовж двох років? Тоді я б не заперечував, як ти, побачивши, як це відбувається. Я маю на увазі, що ти сам в попередньому епізоді дійсно приєднався до аналогічного акту з молодою леді. А вона леді, попри твою розповідь і ти не зможеш ані заперечити мій підтекст, ані образитися на моє припущення. Якщо говорити відверто, синку, то чим ти незадоволений? Заради Бога, Джубала, ти влаштував би таке в своїй вітальні? Без сумніву, ні. Хоча, можливо, влаштував би, якщо тільки у чотирьох стінах. Можливо, вночі, коли б ніхто цього не помітив. До таких випадків, якщо вони траплялися, мені не було ніякого діла. Але враховуючи той факт, що це не моя вітальня, я б не дозволив собі оскаржувати правила у вітальні іншої людини. То будинок Майка і його дружини. Чи це звичайна річ там, чи навпаки, нам цього знати не потрібно. Тож що мені до того? Чи тобі? Ти приходиш додому до якоїсь людини і погоджуєшся зі встановленими там правилами. Це всесвітній закон цивілізованої поведінки. Хочеш сказати, що тебе це не шокує? О, ти порушуєш зовсім інше питання. Публічна демонстрація Хіті мені дуже неприємна. І як для учасника, і як для споглядача. Але я грокнув ці відблиски своїх юнацьких переконань. Ось і все. Переважна меншість людей, а може й більшість, не знаю, не поділяють моїх смаків у цьому питанні. Без сумніву, радше ні, хоча оргія має довгу й розлогу історію. Тим не менше, це мені не до смаку. Але шокувати? Сер, дорогий мій, я можу бути шокований лише тим, що ображає мене етично. Етичне питання – це предмет логіки, а тут питання смаку та застарілих поглядів. Про смаки не сперечаються. Думаєш, що трахатися на публіці – це лише справа смаку? Точно. Враховуючи це, я припускаю, що мій власний смак, що вкоренився в мені ще під час дитячого виховання, посилений звичаями трьох поколінь. Тож тепер, гадаю, й такою мірою, що не існує жодної можливості його змінити. До того ж, мої уподобання не святіші, ніж будь-які інші смаки. Наприклад, Нерона. І навіть менш святі, адже Нерон був Богом, а я ні. Що ж тепер, мене проклянуть? У свій час, може, й так, якщо це можливо. У цьому питанні я не зацікавлена особа. Проте, Бене, це не відбувалося прилюдно. Що? Ти сам це сказав. Ти описав цю групу як множинний шлюб. Групову теогамію, якщо бути точним. «Жодної публіки. Все цілковито приватно. Нікого, крім нас, богів. Тож, як це може когось образити?» «Мене це образило. Це тому, що твоя канонізація виявилася не такою завершеною, як їхня. Боюся, що вони переоцінили тебе. А ти ввів їх в оману. Спровокував їх». «Я? Джубали, я нічого такого не робив. Томі, зламав мою ляльку». Я вдарила його нею по голові. Варто було піти одразу, як тільки ти побачив, що їхні звичаї та манери тобі не підходять. Замість цього ти залишився і насолоджувався прихильністю однієї з богинь, і поводився з нею як Бог. Іншими словами, ти знав щодо чого, і вони теж це знали. Мені здається, що Майк помилився лише у тому, що сприйняв твоє лицемірство за чисту монету». Проте у нього є слабке місце, як у Бога. А саме, ніколи не сумніватися у своїх водних братах. Без сумніву ця слабкість чи сила бере початок у його ранньому вихованні. Він не може з цим нічого зробити. Ні, Бене, Майк поводився цілком пристойно. Непристойною була твоя поведінка. Прокляття, Джубале, ти знову все перекрутив. Я зробив те, що мусив зробити. Мене майже знудило на їхній килим. Тож ти звинувачуєш рефлекс? Домовились. Але як би там не було, будь-хто емоційно старший 12 років може стиснути щелепи і промарширувати у ванну кімнату, ризикуючи там хіба що забити злив. А потім повернутися, коли вистава закінчиться. З м'якшими, але прийнятними вибаченнями замість того, щоб у паніці кидатися до виходу. Цього було б недостатньо. Я кажу тобі, що мусив піти. Знаю, проте не через рефлекс. Рефлекс би очистив твій шлунок. Він не обирав маршруту для твоїх ніг. Не збирав речі, не виводив крізь двері і не штовхав сліпо у діру. Паніка, Бене. Чому ти запанікував? Кекстон довго не відповідав. Потім він зітхнув і сказав, «Гадаю, ти таки розібрався з цим, Джубала. Я – Ханжа». Джубал похитав головою. «Ти поводився, як Ханжа. В той момент. Але мотив у тебе був інший. Ти не Ханжа, Бене. Ханжа – це людина, яка думає, що її власні правила пристойності є законами природи. Ти майже цілковито вільний від цього поширеного зла». Ти пристосовуєшся, хоча б із задовільною ввічливістю, до багатьох речей, які не збігаються з твоїми нормами пристойності. Тоді як затятий, зарозумілий, невиправний ханжа одразу образив би ту, чарівну татуйовану леді, та пішов собі. Копай глибше. Хочеш підказку? Хм, можливо так. Все, що я знаю, це, що я спантиличений і нещасний через усю цю ситуацію. І з приводу Майка теж, Джубале. Саме тому я й взяв вихідний, щоб з тобою зустрітися. Дуже добре. Оціни гіпотетичну ситуацію. Ти згадував леді на ім'я Рут, з якою випадково познайомився. Поцілунок братерства та розмова впродовж кількох хвилин. Нічого більшого. Ага. Припустімо, що акторами були б Рут і Майк, якби там не було Джіліан. «Чи був би ти так само шокований?» «Що, прокляття, так, я був би шокований. Але як сильно? Нудота? Панічна атака?» Кекстон здавався замисленим, потім спантеличеним. «Думаю, що ні. Та все одно я б надзвичайно сильно, хоча й безглуздо, здивувався. Проте гадаю, що я просто вийшов би на кухню чи щось подібне». Потім знайшов би виправдання і поїхав геть. Я й досі відчуваю себе цілковитим дурнем через таку несамовиту втечу. Ти справді шукав би виправдання, щоб поїхати? Чи і з нетерпінням чекав би на власну вітальну вечірку, яка мусила відбутись того вечора? Ну, Кекстон замислився. Коли це сталося, я навіть не думав про вечірку. Мені було цікаво, це я визнаю». Проте я не був стовідсотково впевнений. Дуже добре. Тепер у тебе є мотив. Хіба? Ти назвав його, Бене. Витягни поглянь, а потім з'ясуй, як ти хочеш з цим упоратися. Кекстон жував губу. Він здавався нещасним. Добре. Я б дуже здивувався, якби то була рут. Але це і справді мене б не шокувало. «Прокляття, з роботою журналіста тебе вже ніщо не шокує, але...» «Що ж, ти мене переконав. Ідеться про щось правильне та про щось хибне, приховане десь дуже глибоко». «Маячня. Якби то була рут, я навіть підглядав би. Навіть попри те, що досі думаю, що вийшов би з кімнати. Бо такі речі повинні відбуватися, ну, щонайменше мені так здається, наодинці». Він зробив паузу. Так сталося через Джилл. Мені було боляче. І я ревнував. Відважний друже Бен. Джубале, я був готовий пересягнутися, що не ревнував. Бо знав, що програв. І прийняв це. Так склалися обставини, Джубале. А зараз не зрозумій мене неправильно. Я б все одно любив Джилл. Навіть якби вона була повією за два песо. А це не так. Цей гарем просто бісить мене. Але Джил вважає, що поводиться пристойно. Джубал кивнув. Знаю, впевнений, що Джиліан не можна розбестити. Вона має непохитну невинність, завдяки якій просто не здатна бути аморальною. Бене, ми наблизилися до суті твоєї проблеми. «Боюся, що ти і я погодимося, що нестача янгольської невинності повністю компенсується досконалою моральлю тих людей». Здавалося, Бен здивувався. Джубала, ти вважаєш те, що вони роблять, моральним? Лише пустощі мавпочок у зоопарку і нічого більше? Я маю на увазі тільки те, що Джили справді не знала, що робить щось неправильне. Її просто обманули». Та й сам Майк теж не знає, що робить щось не так. Він – людина з Марса. Від самого початку почав не з того. Все, пов'язане з нами, було для нього дивним. Тож для Майка нічого ніколи не стане на свої місця. Джубал здавався стурбованим. «Ти порушив важке питання, Бене. Проте я дам тобі чітку відповідь. Так, я вважаю все, що роблять ті люди. Все це внутрішнє гніздо – не лише наші власні дітлахи, етичним. З того, що ти мені описав, так. У мене не було можливості дослідити подробиці, але так. Йдеться про все, що вони роблять. Також і про групові оргії та безсоромно відкриті статеві акти у будь-який час. І про їхнє спільне проживання, про їх анархічні закони, про все. А особливо їх самовідданість у тому, щоб передавати свою ідеальну моральність іншим. Джубале, ти надзвичайно мене здивував. Кекстон почухав потилицю і гмикнув якщо ти так думаєш, тоді чому тобі не приєднатися до них? Тобі були б раді, вони хочуть тебе, чекають на твій візит. Скоро в них ювілей, і Доун чекає на шанс поцілувати тобі ноги і прислужувати в усьому, в чому ти дозволиш. Я не перебільшую. Джубал похитав головою. «Ні, ще 50 років тому, але зараз... Бене, мій брате, у мене більше немає потенціалу для такої невинності. І я при цьому не посилаюся на сексуальну потенцію. Тож зітри цинічну посмішку зі свого обличчя. Я маю на увазі те, що був надто довго одружений з власним сортом зла та безнадії, щоб очистити їх водою життя і стати знову невинним». Якщо я взагалі колись таким був, Майк думає, що тобі ця невинність властива повною мірою, хоч і не називає її саме так. Мені по секрету сказала Доун. Тоді Майк висловив мені велику честь, тож я не буду його розчаровувати. Він бачить власне відображення, а я за професією дзеркало. Джубала, ти півень. Абсолютно точно, сер. Найбільше мене турбує те, чи зможуть ці невинні діти створити свій шаблон, щоб пристосуватися до цього вибагливого світу. О, раніше вже були такі спроби, і кожного разу світ перетравлював їх своєю шлунковою кислотою. Дещо від ранніх християн адже анархія, комунізм, групові шлюби та навіть той поцілунок братерства насправді започатковані ще у витоках християнства. Саме звідти Майк міг все це взяти оскільки всі форми, які він використовує, відверто синкретичні, особливо ритуал матері-землі. Джубал хмикнув. Якщо він взяв це з витоків християнства, а не просто тому, що йому подобається цілувати дівчат, тоді варто було б очікувати, що чоловіки теж будуть цілувати один одного. Бен фиркнув. Послухай, то вони це і роблять. Проте це не гомосексуальний жест. Я відразу зрозумів після того, як вирішив утекти. Отже, це є символом. Колонія Онейда була дуже схожа на майкове гніздо. Їм вдалося проіснувати, але недовго. Через незначну кількість населення вони так і не стали такими ж, як цей анклав, зібраний у курортному місті. Були усілякі інші, і їх було безліч. В усіх та сама сумна історія. План для ідеального розділення і ідеального кохання чудесних надій і вищих ідеалів, а потім зовнішні переслідування і врешті цілковита поразка. Джубал зітхнув. «Я хвилювався за майка і раніше, та зараз хвилююся за них усіх». «Ти хвилюєшся? А як, думаєш, почуваюся я? Джубала, я не можу прийняти твою солодку і світлу теорію. Те, що вони роблять, неправильно». «І що?» Бене, це той останній випадок застряг тобі кісткою в горлі. Ну, можливо, але не зовсім. Значною мірою. Бене, етика сексу – це суперечлива проблема, тому що кожен з нас має знайти прагматичне рішення, яке було б сумісним з абсурдними, повністю непридатними та жорстокими публічними нормами так званої моралі. Більшість з нас знають або підозрюють, що публічні норми неправильні. І тому ми їх порушуємо. Тим не менше, ми платимо податки і підтримуємо їх прилюдно на словах, відчуваючи провину за їх порушення наодинці. Хочеш, не хочеш, а ті норми керують нами, причому байдуже байду жийниця, як ярмодо в шиї. Ти вважаєш себе вільною душею, я знаю, і сам порушуєш ті гріховні норми. Проте зустріч з проблемою сексуальної етики – це щось нове для тебе. І ти підсвідомо випробовуєш її тими ж іудеохристиянськими нормами, що їх свідомо відмовляєшся дотримуватися. Причому ці норми в тобі доведені до такого автоматизму, що тебе занудило. І тому ти вірив, і продовжуєш вірити, нібито блювотний рефлекс доводить, що ти правильний, а вони неправильні. Тьху! Я залюбки використаю це у суді, якщо ти далі зможеш використовувати свій шлунок, щоб визначити чиюсь провину. Все, що він відбиває, це упереджене виховання, яке тобі нав'язали щодо того, як ти мав благодатні причини від нього відмовитись. А як щодо твого шлунку? Мій такий же дурний, як і твій. Та я не дозволяю йому керувати своїм мозком. Я хоча б здатен побачити красу майкових спроб створити ідеальну людську етику. І я аплодую його думці про те, що такі норми повинні базуватись на ідеальній сексуальній поведінці. Навіть і попри те, що це викличе зміни в сексуальних звичаях. Причому такі радикальні, що вони налякають переважну більшість людей. З тобою включно. За це я захоплююся ним, і мені слід було б запропонувати його кандидатуру до членства в профспілці філософів. Найбільші філософи-моралісти, свідомо чи несвідомо, приймуть необхідні поправки до наших сексуальних норм. Родини, моногамії, утримання, постулату приватності, який так тебе турбує, обмеження статевих відносин в контексті подружнього ліжка і так далі. Обумовивши наш культурний код у цілому, вони гратимуться з деталями. Навіть з такими дурницями, як, наприклад, офіційне обговорення того, чи жіночі груди є непристойним видовищем. Проте вони головним чином обговорюватимуть те, як людську тварину можна спонукати чи змусити підкоритися цим нормам, сліпо ігноруючи високу ймовірність того факту, що душевні страждання та трагедії, які вона бачить навколо себе, започатковані самим цим кодом, а не невдалими спробами дотримуватися цих норм. Тепер приходить людина з Марса, дивиться на цей священний код і повністю його відкидає. Я не зовсім розумію, що таке сексуальні норми для Майка. Але з того, що ти мені розповів, стає зрозумілим, що вони порушують закони кожного основного народу на землі і ображають людей кожної віри. Від найбільших агностиків до атеїстів включно. І цей нещасний хлопчик... Джубали, повторюю, він не хлопчик. Він чоловік. Хіба? Чоловік? Я здивований. Це нещасний сурогат марсіанина, за твоєю розповіддю, який стверджує, що секс – це спосіб бути щасливими разом. Найгірше в сексі те, що ми використовуємо його, щоб зашкодити одне одному. Секс ніколи не повинен шкодити. Він повинен приносити радість чи хоча б задоволення. І немає прийнятної причини стверджувати, що він помиляється. У законі сказано, не жадай дружини ближнього свого. А що ми бачимо в результаті? Вимушені утримання, подружні зради, ревнощі, болісні родинні бійки, удари, інколи вбивства, зламані будинки та занедбані діти. Плюс таємні, брудні, маленькі входи в місцевих танцювальних клубах, однаково принизливі для чоловіків і жінок, незалежно від того, доведено провину чи ні. Чи люди взагалі підкорялися колись цьому наказу? Цій заповіді. Я маю на увазі, чи дійсно не жадали, не маючи на увазі жоден фізичний акт. Ось, що мені цікаво. Якби хтось заприсягнувся на своїй Біблії, що утримався від бажання заволодіти чиєюсь дружиною, тому що норми це забороняють, я б запідозрив самообман чи занижену сексуальність. Жоден чоловік, достатньо зрілий для того, щоб зачати дитину, майже завжди бажає для себе безлічі жінок. Незалежно від того, чи йдеться про остаточне завершення цієї справи у кожному конкретному випадку. А тепер приходить Майк і каже, «У тебе немає потреби бажати мою дружину. Люби її. Немає обмежень, щоб любити її. Ми всі маємо виграти і нічого не втратимо, окрім страху, вини, зненависті та ревнощу. Пропозиція така наївна, що в неї важко повірити». Не так давно я згадав, що лише первинна цивілізація ескімосів була такою ж наївною, і вони були такі далекі від решти людства, що самі себе перетворили ледь не на людя із Марса. Хоча потім ми подарували їм наші чесноти, і замість щасливого розділення зараз вони мають цнотливість та подружні зради, як і решта з нас. Я маю на увазі тих із нас, що вижили, прийнявши наш подарунок. Мені от цікаво, чи виграли вони від цього? Як ти гадаєш, Бене? Перепрошую, але мені немає діла до ескімосів. Як і мені. Зіпсована сира риба шкодить моєму жовчному міхуру. Ну так. Але, Джубала, я мрію про гарячу воду та мило. Гадаю, що сильно втомився. Я теж декадент з цієї точки зору, Бене. Я виріс у будинку з таким же водогоном, як в іглу. І не хотів би ще раз прожити своє дитинство. Та припускаю, що носи, які звикли до смороду гнилих медуз, не відчули б запаху немитого людського тіла. Але тим не менше, попри цікаву кухню та жалюгідні володіння, ескімосів усі без винятку вважали найщасливішими людьми на землі. Ми ніколи не знатимемо, напевно, чому вони були щасливі. Проте точно знаємо, що жодна з неприємностей, від яких вони страждали, не була спричинена сексуальними ревнощами. Вони позичали своїх чоловіків і дружин для зручності і просто задля розваги. І це не робило їх нещасними. Хтось може запитати, хто божевільний – Майк та ескімоси чи решта нас. Ми не можемо судити їх по тому, що наші з тобою шлунки не підходять для таких видів групового спорту. Наші смаки не є загальноприйнятними. Проте поглянь на цей похмурий світ навколо і скажи мені ось що. Послідовники Майка здаються щасливішими чи нещаснішими від решти людей. Я говорив лише з третиною з них, Джубала. Але так, вони щасливі. Такі щасливі, що, здавалося, світилися від щастя. Та я цьому не вірю. Тут приховано якусь хитрість. Ну, можливо, ти сам був там хитрістю? Я... Я думаю, що це дуже сумно, те, що твої смаки стали такими непорушними в такому юному віці. Це вона й була, сама манна небесна, а тебе спіймали без ложки. Навіть три дні того, що тобі пропонували, до чого спонукали тебе, стали б скарбом, коли б ти досяг моїх років. А ти, молодий ідіот, дозволив ревнощам переслідувати тебе. Повір мені, у твоєму віці я з розмахом пішов би до ескімосів. Вдячний їм за те, що для мене вхід вільний, і мені не потрібно відвідувати церкву та вчити марсіанську, щоб мати на це право. Я сильно роздратований, але моя єдина невесела втіха полягає в тому, що я впевнений у тім, що ти про це пошкодуєш. Старечий вік не приносить мудрості, Бене, але обіцяє найсумнішу перспективу з усіх можливих – жалкувати про спокуси, від яких ти відмовився. У мене самого є про що шкодувати». Проте все це ніщо в порівнянні з тим, як шкодуватимеш. Я в цьому впевнений. Згодом ти. О, Господи, досить сипати сіль на рану. О, небеса чоловіче, чи ти миша? Я не сиплю сіль на рану. Я намагаюся підвести тебе до очевидного висновку. Чому ти сидиш тут і скаржишся старигану, якщо тобі слід прямувати в гніздо, ніби голубу, що повертається додому? Ще до того, як копи накриються гніздо. Прокляття, якби ж я був хоч на 20 років молодший, то я й сам би приєднався до церкви Майка. Досить вмовляти мене, Джубале. Скажи, що ти насправді думаєш про церкву Майка? Ти сказав мені, що це не церква, а просто навчальний центр. Ну, і так, і ні. Мається на увазі, що її засновано на істині з великої літери «і», яку Майк отримав від марсіанських старішин. Старішини, так? Як на мене, це все одно маячня. Майк точно в них вірить. Бене, якось я знав підприємця, який вірив, що в усіх ділових рішеннях йому дає поради привид Олександра Гамільтона. Це доводить лише одне, що він у це вірив. Проте чор з ним. Ну, чому я постійно повинен бути адвокатом диявола? Яка муха тебе зараз вкусила. Бене, найгірший грішник з усіх... Той лицемір, який підняв галас навколо релігії. Ми мусимо віддавати дияволу його частку. Майк справді вірить у тих старішин, і він не піднімає галасу. Він навчає істині, якою її бачать, навіть попри те, що схильний брати дещицю з інших релігій, щоб проілюструвати свою власну. Той ритуал про матері всього – лише фрагмент того, що мені сподобалося. Здається, він лише проілюстрував універсальність жіночого начала. Незалежно від його імені чи форми. Щодо його старішин, звичайно, я просто не знаю, чи вони справді існують. Мені просто важко сприйняти думку про те, що будь-якою планетою може керувати ієрархія привидів. Що ж до твердження «ти є Бог», то, як на мене, воно не більш і не менш імовірне, ніж будь-яке інше. Коли прийде судний день, якщо він прийде? Ми раптом можемо побачити, що Бог Мумбо-Юмбо з Конго – насправді був найбільшим великим босом. Нам невідомо, який імена доля витягне з капелюха, Бене. Впевнена в собі людина влаштована так, що не може повірити у власну смерть. І це автоматично спричиняє безкінечне вигадування нових релігій. Якщо ця випадково переконує когось в безсмерті без усіляких доказів, то питання, поставлені саме нею, неймовірно важливі. Незалежно від того, чи можемо ми відповісти на них чи ні, чи навіть довести відповідь, про яку здогадуємося? Природа життя, те, як душа потрапляє в тіло, проблеми самої душі, чому душа здається центром світу, його метою – ось ці першочергові питання. Вони ніколи не бувають буденними. Науковці не можуть або не хочуть впоратися хоча б з одним з них. А хто я такий, щоб насміхатися над релігіями за те, що вони хочуть знайти ці відповіді, не переймаючись тим, до якої міри це переконливо саме для мене? Старий Мумбо-Юмбо може з'їсти мене. Я ж, в свою чергу, не можу відкинути його лише тому, що його собори лише уявні. Так само не можна відкинути одного хлопчиська, який керує культом сексу, на затишному горищі. Бо й він може бути месією. Єдина релігійна думка, в якій я впевнений, це те, що самоусвідомлення – це не просто купка амінокислот, що зібралися разом. Вау, Джубале, тобі варто податися у проповідники. Це як ходити по гострому лезу ножа, мій хлопчику. Але я дякую тобі за підтримку. Щодо голосу громадськості в твоїй голові – ще одне слово на захист Майка, і я покину його милість суду. Якщо він може показати нам кращий спосіб керувати цією засміченою планетою, то його інтимне життя буде виправдане, незалежно від твого чи мого смаку. Генії традиційно відомі своєю байдужістю до сексуальних традицій власної культури. Вони до всього доходять самотужки, створюючи свої власні правила. І це не припущення, це факт, який ще у 1948 році довів Арматуе. А Майк і є геній. І вже не раз це доводив. Тому він очікувано ігнорує місіс Гранді і якось дає собі раду, роблячи, що вважає за потрібне. Місіс Гранді – персонаж п'єси Мортона, уособлення громадської думки у питаннях пристойності і моралі. Генії виправдано зневажають думки своїх підлеглих. А з релігійної точки зору сексуальна поведінка Майка – Кошерніша від суботньої риби та ортодоксальна не менше від Санта-Клауса. Він проповідає, що всі живі створіння колективно є Бог. І це робить його самого та його підлеглих єдиними самоусвідомленими богами в його пантеоні. Таким чином вони є спільнотою богів, які мають право триматися разом на цій планеті. І потім історія завжди дозволяла богам сексуальну свободу, яка обмежувалася лише їхніми власними судженнями. Правила смертних ніколи не бралися до уваги. Леда і Лебідь, Європа і Бик, Осіріс, Ісіда та Гор. Неймовірні інцестуальні ігри скандинавських богів. Звісно, але навіщо на цьому зупинятися? Уважно придивися до родинних стосунків концепції триєдинства. Найбільш поширеній та шанованій західній релігії. Не цитуватиму «Східній релігії». Їхні боги робили речі суттєво гірші за те, з чим має справу будь-який тваринник. Єдиний спосіб, завдяки якому всі ці незвичайні з будь-якої точки зору взаємні стосунки могли стати моноїстичними, щоб їх можна було примирити з заповідями релігії, це погодитись з тим, що у деяких випадках правила для богів не є правилами для простих смертних. Звичайно, більшість людей про це не думає. Вони відділяють подібне в своїй голові і ставлять позначку «святиня», «не чіпати». Проте мирські судді змушені дозволити майку таке ж звільнення, яке гарантоване усім богам. У цієї гри є правила Один бог розділяється щонайменше на дві частини – чоловічу і жіночу, заради потомства. Не тільки і Єхова, вони всі це роблять. Поглянь. Або навпаки – Група богів розмножується, мов кролики, щоразу не надто сильно переймаючись людськими формальностями. Відтоді, як Майк вступив у божественні права, ті в його групі були так само логічними, як і те, що неділя йде після суботи. Тож припиняй використовувати забиті стандарти і оцінюй їх лише з точки зору олімпійської моралі. Думаю, тоді ти зрозумієш, що вони надзвичайно стримані. Більше того, Бене... Це зближення через сексуальне поєднання. Це поєднання у множинність. А множинність назад у поєднанні не допускає моногамії всередині групи богів. Будь-яка пара, що виключатиме всіх інших, буде аморальною, образливою згідно з обумовленими віруваннями. І якщо такий взаємний, розділений усіма сексуальний союз, необхідний для їхнього віросповідання, а як грокою, що так і має бути? Тоді чому ти очікуєш, що цей святий союз буде ховатися за дверима? Твоя наполегливість на тому пункті, що вони повинні приховувати це, перетворила б святий ритуал, чим це й було, на щось непристойне, чим це не було. Ти, очевидно, просто не зрозумів, що саме ти побачив. Можливо, і так, похмуро промовив Бен. Я хочу запропонувати тобі парі як стимул. Тебе цікавило, як Майк зміг так швидко позбутися одягу? Я розкажу. І як? Це було диво. О, господи! Це могло бути дивом. Але одна тисяча доларів доведе, що це було диво за звичайними правилами для всіх див. Результат залежить від тебе. Повернися і запитай Майка, як він це зробив. Нехай покаже. Потім відправиш мені гроші. Прокляття, Джубала, я не хочу брати в тебе гроші. Ти не будеш. У мене є таємна інформація. По руках? Ні, чорт, забирай. Джубала, сам сходи і перевір, що там і як. Я не можу повернутися. Не зараз. Вони приймуть тебе назад з розкритими обіймами і навіть не запитають, чому ти так несподівано пішов. Ще тисяча на користь правдивості цього прогнозу. «Бене, ти був там менше доби, десь 15 годин, і більшість часу спав чи грав у класики з долу. Ти вчинив з ними справедливо? Це було щось на кшталт ретельного дослідження якогось смердючого явища публічного життя, для того, щоб ти написав це у своїй наступній колонці?» «Але... так чи ні?» «Ні, однак... о, тоді заради себе самого, Бене». Ти стверджуєш, що любиш Джилл, але не даєш їй права на обговорення, яке отримує будь-який нечесний політик. Це навіть не десята частина зусиль, яких вона доклала, щоб врятувати тебе, коли тебе викрали. Де б ти був сьогодні, якби вона так легко здалася? Удобрював би маргаритки. Смажився б у пеклі. Ти засуджуєш тих дітлахів за дружню розпусту. Проте знаєш, що непокоїть мене? Що? Христа стратили за проповідування без дозволу поліції. Подумай над цим. Кекстон підвівся. Вже їду. Після обіду. Зараз. Через 24 години Бен переслав Джубалу дві тисячі доларів. Коли за тиждень Джубал не отримав більше жодної звістки, він відправив повідомлення в офіс Бена. «Що в чорта ти робиш?» Відповідь Бена прийшла чомусь із затримкою. Вивчаю марсіанську та правила гри у класики. Обратський твій Бен.